і я поставила питання Руба. Ви його любите? Томечка перелякано зиркнула мені в очі і ніякого опустила погляд у кавову калюжу на столику, ніби хотіла остудити. Вона не звикла відповідати на такі прямі запитання. Мені так закортіло говорити правду, правду і лише правду, що я вже не контролювала себе. Дорога моя, доки не пізно, тікайте від нього. Цей хлопець промучить вас усе життя до старості, до безвиході. Одружиться з молодою лише тому, що вона носить коротесенькі спідниці і брутально плюється крізь зуби. А ще тому, що з нею гарно займатися сексом. А ви будете носити пиріжки йому та його дружині, і ніколи не дізнаєтеся, що таке справжнє щастя. Вам буде здаватися, що воно запечене у ваших пиріжках разом із печінкою, грибами і сиром. Між вами немає нічого спільного, крім підпису викладача у заліковках, Це єдине, що вас об'єднує. Повірте, я знаю, що кажу. Вважайте, що я провидця. Гостя з майбутнього, відьма, старша сестра, «Стерво! Байдуже, тільки тікайте, бо бачити ваші чесні, довірливі очі нестерпно навіть мені». Вона стояла низько опустивши голову. Незбагненний галас у гастрономі не заважав їй почути кожне моє слово, сказане досить тихо. Я знала, що вона мене чує. Більше того, згодна, майже з кожним словом. Ніби давно чекала на нього. Потім вона зробила дивну річ. Притисла долоню між своїх грудей і лише тоді підвела на мене досить спокійний погляд, котрий, відверто кажучи, збив мене з пантелику. Але заговорила вона уривчасто, з великими паузами, ніби у неї пересохло у роті. Тут... Сказала вона, маючи на увазі місце, до якого була прикладена її долоня. Тут є така штука, у яку не вірять. Вона називається душа. Я намагалася йти, але, але тоді вона теж йде і не повертається. А тут лишається діра. Наскрізна. Аж вітер свища з величезним здивуванням і без своєї звичайної зверхності я зазирнула в її очі. В них жеврів біль того кохання, яке усвідомлює свою безвихідь і разом з тим погоджується з нею, бо не може, не вміє жити інакше. Чому я раніше цього не помічала? Як могла підсміюватись? Невже наша кумедна, і доброчесна Томочка теж мала цей дар. Тільки для неї він не був таким добрим і благодатним, як для мене. Ось як буває. Лише тепер можу собі уявити, як вона страждала, коли почали справджуватися мої щойно вимовлені пророцтва. Відчула провину перед нею, яка завжди здавалась мені ефемерною. Адже з роками, вона, певно, навчилася гасити цю жарину болю, ніби дійсно пустила ввесь її жар на випікання своїх смачних пиріжків. Знову подумалось про те, що якби Мирось не закохався в мене, Томочка б досягла своєї багаторічної мети. А чи була я для нього такою вже ідеальною парою? Я, що ніколи не могла вислухати його глибокодумних міркувань до кінця. Погано готувала, не приділяла уваги родинним ритуалам. Дивні гримаси долі. Це ми з ним були різні, а ми роз просто сліпим. Вибачте, сказала я, поклавши свою руку на її, я не мала права так говорити з вами. Вона посміхнулася до мене. «Нічого, ви така дивна! Ви з тих, які подобаються Миросику! Я б хотіла бути такою!»